а по кількох роках утворило на піску густу дернину, де можна було садити молоді сосни. Рівночасно уряд заборонив панам дої околиці на кілька літ вирубувати решти великого старого лісу, і сій забороні завдячила своє врятування також гарна діброва в буркотині, яку зрештою пан маршалок устиг тим часом гарно обтяжити гіпотечними озечками. Євгеній оглядав молодий лісок. Темно-зелені сосонки стояли густими, рівними лавами по обе боки дороги. Вони були посаджені рядами, так що, їдучи дорогою, око раз за разом вбігало поперек головної лави і продиралося значний шмат глиб лісу, але за хвилю і віз рушав далі. Око зісковзувалося із одної лінії, вбігало на другу, щоб із неї знов зісковзнутися за хвилину. Євгеній зирнув наперед себе. Сосни, сосни, сосни рівними рядками протяглись аж геть-геть далеко, де обі їх лінії по обох боках дороги немов зливалися з собою. Глипнув поза себе те саме. Кінця лісу ніде не видно. Одинока каретка котилася тихо, мов загублена серед того темно-зеленого шпилькового моря і скрізь рівне, мов, пристрижене якоюсь величезною машиною. Ні де ані вищого дерева, ані лісничівки, ані яру, ані закруту дороги. Тільки тут і там край шляху, бо вовніють біло-сині, басаматисці, мильові стовпи з понаписуваними на них числами. Євгеній знову злежнув наперед себе. Його зір зупинився на однім стовпі, що стояв, як йому здавалось, не в такій місці, де його, судячи по віддаленню, слід було надіятися. В сірій мріяці, що злегка налягала на ліс і закривала небо, цей стовп видався зовсім чорним. Зрештою, і його форма була якась не зовсім звичайна. Скорше подобав на старий обгорілий пень, ніж на правильно обтесаний, в краєві фарби помальований стовп. «Слухайте, Берку», – запитав нарешті Євгеній, – «Що все там стоїть коло дороги? То якийсь стовп, не правда?» «Ні, прошу пана, то хлоп». Наближалися потрохи. Євгеній побачив, що мнимий стовп справді рухається і поступає супроти них. А коли над'їхали ще ближче, Євгеній пізнав, що це був дійсно селянин, високого росту, старий, сивоусий дід у чорній довгі, Понижче колін суконні гуні і в чорнім повстянім капелюсі. Він здалека кланявся їм, а коли порівнялися з ним, простягнув обі руки і крикнув Прошу пана. Євгеній думав, що старий просить милостині, але Берко, видно, ліпше зрозумів цей поклик, бо зупинив коней. Євгеній пильно оглядав чоловіка, що, кланяючися, наближався до нього. Прошу, ласки панської, мовив старий, і перепрошаю запитання. І «Відки, пан, їдуть?» «Із Гумниськ». «А куди, пан, їдуть?» «До Буркотина». «О, Господи, тобі слава!» мовив чоловік і перехрестився. «Так все ось туди, до Буркотина?» «Так», мовив Берко. «А навіщо вам того треба?» Йой, та же, говоріть мою біду», мовив старий. «А діть, оце вже від самісінького рана блуджу в тім лісі». Десь нам я лівчина втекла в ліс ще вчора, то шукали хлопці цілу ніч, а я вийшов рано та й заблудив у поганий час. А тут такий проклятий хаш, що ні стежки, ні прикмети жадної. Ходжу й ходжу, сюди однаково, а кінця нема. Вже ніг собі не чую. ледве ледве виплентався на гостиниць, а тут знов та сама біда. Сюди гляну, рівно й кінця не видно, туди гляну, знов рівно кінця не видно. Куди йти? Пробував навгад іти отсюди. І він показав у противний бік від Йшов, Ішов, йшов, усе одно, а кінця нема. І почало мені до голови таке йти, що все я не в той бік іду. Сів, спочиваю, та було холодно, а тут як на те, ані душі живої. Вже чоловік не знав, що з собою робити, та ось Богу дякувати, що ви над'їхали». «А ви ж, відки? та буркотина. «Ну, то сідайте коло мене, підвеземо вас», – мовив Євгеній. Щира радість малювалася на лиці старого. «А Бог би вам, панночку, радість дав, що ви мене, старого, не лишаєте в дімлісі. Ми Бігме, я вже так ослаб, що не знаю, чи здужав би до вечора доволіктись додому. Ну, чи не прислів'я, тільки час блудити». Та й ще кому мені, старому, що тут замолоду знав кожний корчик, кожне дерево. Старий балакаючи, звільнен ліс у каретку і сів на низенькім сидженні напроти Євгенія. Си просив його сідати поруч себе, але старий не захотів. Ні-ні, буде з мене й тут. І за все вам велике спасибі, мовив він, вставляючи свою палицю між коліна опираючи свої жиласті, спрацьовані долоні на її костур, а бороду – на долонях. Його сірі розумні очі почали пильно вдивлятися Євгенія, берко рушив. Євгеній наразі мовчав. У його в голові шибнуло дивне порівняння. Оцей старий, що заблудив у близькім сусідстві рідного села, що стоїть насеред гладкого рівного шляху і не знає, в який бік йому додому?» чи ж це не символ усього нашого народу? Змучений важкою долею, він блукає, не можучи втрапити на свій шлях. І стоїть, мов цей заблуканий селянин серед шляху між минулим і будущим, між широким, свобідним розвоєм і нещасним відінням, і не знає, куди йому йти. Немає сили, ані надії дійти до цілі. Хто-то вкаже тобі дорогу, Хто підвезе тебе, мій бідний народе, зітхнув Євгеній. Розділ 36. шостий. Лице старого селянина прояснилося. А я пана знаю, мовив він. Яким чином? Адже ви нас споронили там, у суді. Ви пана дуката Рафалович, правда? Євгеній придивився ближче старому і пізнав свого бувшого клієнта. А ви Демко горішний? Бо дай пан здорові були, як пан собі затямали, а куди пан їдуть? Був у гумний сках на терміні, а тепер, вертаючи, поїхав на Буркотин, хотів побачити ваше село. Ой, є що бачите? – сумовито відповів Демко. Бідна нас присідує, паночку. Чим раз дужче, та й дужче. А ви знаєте, на що пан Біг біду сотворив? – запитав Євгеній. Та нащо? на що? аби люди билися з нею. Та то воно так, але як той казав, биймось мужику, моя шабля, а твій кий. Певно, що то не рівно. Але то ще не рація, щоб і кий, із з рук кидати, і ти голі руч. Ну, а як же ваша справа з паном та пасовиськом? Та не знаю, щось наші преліпотенти на пана відказують. Нібито на мене.